pastaj me shpjegimin e librit e Imam Berberi rahimehullah shërqesëm në kememritë pika 79 ku ka thënë autori rahimehullah wa alam wa alam an Allah faddala al-ibade ba'dhum ala ba'd fi al-din wa al-dunya do të thotë dije se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka Dalu i ka mbivlerësu disa prej robërve të ti nda i disa të tjerve, edhe në aspektet e fejse, edhe në aspektet e dunjas. Adlem minhu, edhe kjo është prej drejtësisë të ti, subhanahu ve ta'ala. La ju kal, gjara wa la haba, më nuk lejohet me thanë se Allahu ka ba për drejtësi në atë që i ka dalu njerëzit. فمن قال ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعه هذا اي نريتي ثوت س ميرسيا سذنتيه اللهوت سيكور ندايه بسيمتاريت سيكور ندايه موس بسيمتاريت است اي نايت اد برابرت هايي است بيتازي بل فضل فضل الله المؤمن على الكافر والطائع على العاصي والمعصوم على المخذول بغض pa dushim se Allahu e kam bivlersu pra me, mir me mirësit të ti, i ka dhënë më shumë mirësi besimtarit sësa mos besimtarit, edhe i ka dhënë më shumë mirësi ati që është i bindur nda Allahut, më shumë sësa ati që bën gjunae edhe më kate, edhe ati që e kam brojtur Allahut më shumë prej devimeve, i ka dhënë më shumë mirësi sësa ati që është i zhgënyër, pra i do sproim ndonjë anë hirat eh adlen minhu pra kjo prej drejtësisë së Allahut hu faqlohu yu'ti yu'tih men yasa do të thonse kjo është mirësia e Allahut të cilën ja jep ai kujt doj u yamna'uhu men yasa edhe nuk ja jep kujt do ai do të thotë është vfontita e Allahut pra kujt do Allahu i jep edhe kujt do nuk i ebë. <coughs> do thotë në kitë pik, ka të regu një qështje për të cilën, do më thënë, kanë fol grupet ndryshme të njerëzve. Edhe ajo qështje është se Allahu i ka dalu njerëzit. Disave ju ka dhanë më shumë mirësi. Edhe më shumë ti, që kanë prej mirësive të Allahut, janë pengamertë pastaj janë njerëzit e sinqertë, si ka radhjit Allahu, si dikun, edhe gjithashtu janë shëhidat, pastaj njerëzit që bojnë veprat mira, pre njerëzve shka i ka dalua Allahu e ju ka dhenë, më shumë mirësi janë dietartë, edhe du tëtë ata që thirin rrugën Allahut, e kështu me radhë, por Allahu ka bo dalime, dhe du më thënë, në vlerë edhe në mirësi ka bë dallim edhe mes pejgamberve, siç ka thënë Allahu, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd, do të thonë se këta janë të dërguarit e Allahut, disa prej tyre i kemi mbi vlerësu, mbi disa të tjerë. Do të thonë se edhe pejgambert dallojnë, ka disa që janë më të vlefshëm edhe më të vlefshëm se disa të tjerë si që janë mët dalumit Ullul Azm edhe të rejtyre pra me i daluari dhe me i vequari është Pëngamerion Muhamedi sallallahu aleyhi wasallem edhe gjithashtu edhe djetart kanë dalime dhëtë dikujt Allah i ka dhanë më shumë dituri dikujt më pak pashtu njerëzit e mirë gjithashtu dalojnë me zveti i badet gjit zahidat gjithashtu kanë dalim, do të thot, me zveti, vërësisht se sa ju ka dhonë Allahu prej mirësive të ti, ata, aqë, do të thot, dalojnë në vepra të mira, ose në dituri, ose në përqëndrim në rrugën e Allahu të kështu me radhë, dhe gjithashtu dalojnë edhe në ahiret në shpërblim, se dikuit Allahu jebë më shumë shpërblim, dikuit më... më më pak, vërësisht prej veprave që ka i kanë bëndu një, të cilat gjithashtu janë mirësi prej Allahut edhe me ato Allahut i ka dalu. E gjithë kjo është prej drejtsis Allahut. Nuk i ka bo Allahut pa drejtsi me këta askujt, dhe të askujt nuk ja ka mangësu hakun, askujt nuk ja ka tëngu atë që a i do thotë askujt nuk i nuk i ka pengu diçka që ai meriton sepse në realitet te Allahu askush nuk meriton asgjë çdo gjë është vetëm prej mirësive të tij kurse mirësia e tij ajo është dhuntia dhe dhuratë që kujdo i ja jep Allahu edhe kujt nuk do nuk i jep siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalata Do thot se Allahu e di më së miri se ku e vendos penga merr llokun e ti ose porosinë e ti. Do thot kujt ia ja dërgon porosinë kanë ban penga merr. Allahu e di më së miri. Në gjithashtu Allahu e di mënyrën më të mirë se kujt do t'mi dhon udhëzim, edhe drejtim dhe sukses për ta pasur udhëzimin. Edhe e di do të të kusë meriton uzimin edhe kus nuk e meriton sepse ë Allahu subhanahu wa taala gjitha krijesat i ka krijuu me diturinë dhe urtësinë e tij, gjithashtu edhe me drejtsinë e tij. Po ashtu ka krijuu e ka krijuu xhanetin edhe xhohenemin dhe për xhohenaj për xhanetin ka krijuu njerëz që do të shkojnë në xhanet dhe për xhohenemin ka krijuu njerëz që do të shkojnë në gjëhenem të cilët Allahu i ka ditë për para se ti kryoj do të tëtë nuk ka diçka që i fshihet diturisë të ti po dituria ti përfshin gjdojgja edhe për atë që ka ndodh edhe për atë që nuk ka ndodh në kitë qështje kanë deviju disa sekte edhe kanë pretendu se njëriu nuk ka vullnet të lirë sepse në bastë haditheve, ka thonë pengamiri sallallahu alim sellem, se Allahu ka kriju njerës për nxënet edhe ka kriju njerës për nxëhenem, edhe sahabet kanë pyët, a veproj, dëmë thënë, pundë tona, a janë për diçka për të cilën është shkrujt, është tha lapsi, dëmë thënë, kalemi e ka shkrujt edhe ajo nuk ndryshon, a po është për diçka që ka tash filonë, Kure bojmë na punë në që të tëre fillon Qo sëtja se adhët kërë në gjënet ose në gjëhenem Për nga meri sallallahu në në slimë ka thonë La belfime gjeffet bihil aklam Ve gjarat bihil me kadir Dhe më thonë jo vepra cka i bonë Jani për ato cka la pësi ka shkru dhe është tha Edhe është caktu Dhe më thonë kaderi ka mbaru Atëherë dikush ka pyt Fefime l'amelu idhen Dhe më thonë atëherë pse ne dveprojmë se të punojnë, dhe të, të pasi dihet, edhe për nga meri sallallahu në nësëllemi ka thanë, i'melu fe kullun mujesser, në më thanë punoni se se cilit i mundësohet të punoj atë qka për të cilën është i kryjum. Qka dhe thotë kjo? Si që kemi së tjaru shumë herë, se dhe thotë diturija Allahut është gjithë përfshirëse, nuk ka diçka e, në qiej ose në tokë, në brendësin e tokës e imë të se e madhe, shka mundet mi ikë diturisë Allahut. Edhe diturija Allahut gjithashtu është e plotë, nuk plotësohet. Më thënë, Allahu e, ka ditë gjithmonë, gjithë shka, nuk ka diska që ndodhë ma vonë që i shtohet diturisë Allahut. Do thotë përëndaj, edhe për para se mi kriju kriesat, Allahu e ka ditë se kush shka do të veprojë. Mirë po, ju ka dhanë kryesave, vullnet të lirë edhe zgjedhje. Me zgjedhë, du më thonë, lirisht me vullnetin e tyre, me zgjedhë të mirën ose të keqen. Nëse nuk kishtë e qenë kështu, atëherë nuk do të kishë pas nevoj që Allah me drugu për nga merë, edhe me zbrit libra, me urdhru, me disa urdhra, me ndalu me disa ndalesa. Du më thonë, nuk kishë pas nevoj me bo halalë dhe haramë, ksumera do thotë nuk do të kishte pas nevojë për seriat. Nëse njeriu nuk do të kishte pas zgjedhje, edhe vullnet të lir. Por do thotë Allahu e ka kriju njeriu me vullnet të lir, edhe me zgjedhje, do thotë që mundet të zgjedh atë që do ai, edhe ky vullnet kuptohet se nuk mundet me u konfrontu me vullnetin e Allahut. Domethënë nuk mundet që njeriu me dash diçka, ëh, edhe me me arritat diçka pa e dashur Allahu subhanahu wa taala. Domethënë çka do Allahu bëhet, atë s'ka nuk do, nuk bëhet. Ështu si që është e, tema se ëh Allahu i ka dhallu krijesat me vlera edhe me dhunti të ndryshme. Edhe kjo është prej drejtësisë së Allahut. Do të thonë nuk nuk themi ne pse këti besimtar i Allahut i ka dhënë besim, kurse këti mosbesimtari ose qafiri i ka dhënë kufër. Pse nuk i ka nuk i ka kjet, ose, dhe thën, ato, e ka baurë këtë ose do të thonë ato fjalë që janë kundërshtim ose konfrontim me atë s'ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, do të ajo është diçka që nuk lejohet të thuhet ose edhe për çështjet e dunjas, pra siç ka përmendë këtu autori rahimahullahu, edhe për çështjet e fes, i ka dhallu Allahu disa njerëz, disa njerëzve i ka dhënë më shumë, edhe për çështjet e dunjas, do të thonë dikujt i ka dhënë më shumë pasuri, dikujt dikujt i ka dhënë ëh më pak, dikujt i ka dhënë më shumë pushtet, dikujt nuk i ka dhënë, kështu më rad, do thotë ajo është prej drejtësisë dhe purdisa Allahu subhanahu wa taala. Edhe një kosist është edhe prej mësirës së Allahut për krijesat e tij, sepse nuk do të kishte pas kuptim jeta nëse nuk kishte pas dallim, domethënë dallimet këtylla mes njerëzve. Edhe nuk do të nuk do të ishte kuptu dhuntia e Allahut nëse nuk kishte pas dallim, dallimet këtylla. Prandaj do thot nuk lejohet që dikush me thon se Allahu ka bë pa drejt, ose me pyt pse ka bëho ketë, ose pse nuk ka bëho atë. E, Allahu ka than për vetën e ti, la jus elu amma jefal, vë hum jus elun, dhe thot se Allahu nuk pëtet për atë të shka e banë, kurse njerëzit do të pëtën për vetën që i kanë baë, edhe gjithashtu prej emrave të ti, Allahu ka përmenë në Kur'an, fa'alu lima jurid, dhe më thanë se Allahu ashtë të shka e banë, që e bën atë që e do, aj. Mirë për, disa si ka thonë këtu autori, rahimahullah, nëse dikush thotë se dhuntia që Allahu ja ka thonë besimtarit, ashtë e njajtë sikur dhuntia që ja ka thonë pa besimtarit, ka thonë aja është bidatëgji. Këtë e kanë thonë më të zilitë, edhe kanë thonë se nuk ka dalim mes kryesave. Të gjithve, Allahu i ka dhanë vënti të barabarta. Do më thonë të gjithve ja u ka së qëru, edhe atëherë, paslaj se që ka banjë pas kësaj, aja dhe me këmë varët prej ty në, ose si e së qërojnë ata. Do më thonë se thonë që vënti Allahut ndaj të gjithë njerëzve, edhe besimtarve edhe mos besimtarve, është e barabartë, nuk ka dalim. E kjo është fjalë që është bidat edhe në kundrëfësim me atë që ka thonë Allahun Kuran edhe ajo që është sëqeru në sunetin e pengamirit sallallahu aleyhi vësallem. Do thëtë Allahu i ka dalu edhe i ka mbi vlersu besintartë mbi mëzbesintartë. Do më thënë ja u ka thonë besimin edhe uðzimin për shka këta saj që Allahu e ka didë për ta, edhe ja u ka thanë mëzbesimtarve kufrin edhe ose mëkatin mëkatharve, përshka këta saj që Allahu e ka ditë për ta. Allahu ka thanë, e feneqë alu lë muslimin e këllë mëgjrimin, du më thanë, a i barazojmë na muslimant me kriminelt, du më thanë, kriminelt përfësien të gjithë që e kundrësojnë urdhërin e Allahut, në radhë të parë, ata që ka nuk besojnë, më shriktë edhe mëzbesimtar të tjerë, E fene gjallu l-muslimin e ke l-mujrimin, dhe më thana, a do t'i barazojmë në muslimant me kriminellet, me le kum kejfe ta hkumuun, pra qka keni ju që gjykonin këtë mënyrë. Dhe më thana se aja nuk është e vërdet, Allah nuk i ka bëndë barabartë besimtartë dhe jo besimtartë. Edhe gjithashtu i ka dalu edhe ata njerës që i ka mbrojtur prej mëkatëve, prej bidateve ose prej kufrit edhe shirkut edhe atë njerës që ka nuk i ka mbrojt prej këtyre punve dhe thotë kuptohet se mbrojtja ti udhzimi edhe suksesi që ka jo ka dhon njërzve të mirë kuptohet se është dhunti ma e madhe se sa mëzbesimtarve që ka nuk ja u ka dhon këto mirësi pas të e ka thonë pikën tjetër pikën të dhjetë thotë uela je hillu antektu me nësiha, e hadem minë el-muslimin. Thët, nuk lejohet tafshehës këshillën. Nuk më thënë, mështë këshillështë. Nuk lejohet me mëshehë këshillën prej asë kujtë prej muslimanve. Berrihim vë fëgjirihim, pa marë parashysha janë bëmirës ose mëkatarë, fi emrit dinë. Nuk më thënë, për qështjet e fejsë, nuk lejohet që kur e, duhet me këshilu muslimanin, mos me këshilu, sëpse ajo është e, gjithashtu përgjësie madhe. Edhe thotë, femen ketëm, fe, fe qëtë gëshëll muslimin, dhe thotë, ku shem shë, ku shë fëshë, këshilën, aji i ka të rathëtu muslimantë. Vëmen gëshëll muslimin, fe qëtë gëshëll dinë, kush e i trahton muslimant ose i mashtron muslimant, a e ka mashtru fen, u e mën ghashtë dine, fe kad khan Allahe wa Rasulahu vel mu'minin, edhe kush e mashtron ose e trahton fen, a e është trahtar ndaj Allahut të dërguarit ti, edhe ndaj besimtarve. Kjo pik, ose kjo paragraf, është shumë mërëndësi për me kuptu shumë që është tjë, Shka folën në kitë kohë, si do mështë që është tjëve shka quhen menhegjë. Do më me thanë, obligimi i së cilit musliman është që të këshilojë. Si ka thanë për nga meri sallallahu anësillim, pra këshilën e ka e ka barazu me fejnë komplet. Ka thanë e dinun në siha. Do thëtë feja është këshilë. Ose feja është këshila edhe sahabet kanë thënë për ka, kanë thënë, ka thënë këshill për Allahun, për të dërguarin e tij, për librin e tij, edhe për udhëhecit të muslimanëve dhe për muslimanë përgjithësi. Domthonë këshilla duhet bëhet për hir të Allahut, për ta kënaqur Allahun subhanahu wa taala. Edhe këshilla duhet të jetë që njerëzit të pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta pasoi në librin e Allahut subhanahu wa taala edhe kjo xhill ti drejtohet secilit musliman do të thonë qoftë prej uh, popullit thjesht secilit individ qoftë prej udhëhecëve pushtetarëve pra xilla nuk lejohet ti ehm uh, të pandegoresh dikujt ose ti fshihet dikujt Allahu subhanahu wa taala ka thënë inë nëllëdhina je këtu muna ma anzelna minë albejjinati walhuda, minë ba'di ma bejjenahu linë nasë, fil kitab, uh, thët, ata, të cilët e fshehin, atë që e kemi zbritur ne, du thët, prej argumenteve dhe udhëzimit, pasi e kemi sëqaru, pasi wa kemi sëqaru këtë njerëzve në liber, thët, ula i ka jel'anuhumullahu wa jel'anuhumullainun, të atilët, i malkon Allahu edhe i malkon ata që mallkojnë mallkuesit. Do thot ë ai që ka mësuar diçka prej librit të Allahut, prej argumenteve që i ka zbrit Allahu, pasi janë sqaruar ato argumente, pasi e ka kuptuar të vërtetën, nuk lejohet në asnjë mënyrë ta fsheh atë. Nëse e fsheh atë që e ka kuptuar prej të vërtetës, atëherë atë ka plan mallkimi i Allahut për largimin prej mëshirës së Allahut edhe e ka plan mallkimi i i mallkuesve qofsin ata prej me likeve ose prej njerëzve. Do të thotë ai shka e mset vërtetën, ai është traftar. I ka traftu musliman. Ai që më që pse qesilen, do të thotë është traftar, i ka mashtruar musliman për çështjet e fesë. Edhe ska dyshim se meriton mallkimë prej Allahut subhanahu wa taala edhe prej të tjerëve. Domthon se një njeri që e di të vërtetën që është në librin e Allahut edhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka obligim të as të rroy njerëzve, edhe nuk nuk lejohet në asnjë mënyrë që ta maskojë atë me me propaganda çka i thon njerëzit në kohën tonë. Domthon pa marr parasysh A kam su diçka prej akides, prej besimit, ose kam su diçka prej halalit dhe haramit, ose kam su se qka është e mira dhe keqja, qka është sunet edhe qka është bidat, aje ka obligim me uastjaru njerëzve, kur kanë nevoj. E, jo, sigur qka bëjt në konton, edhe sigur qka ka bëjt, qka ka ardhë këtu në Qyprije dhe në Kosovë, prej Arabisë Saudite, Selmanet Aude, ka thanë se më dhebet në fikë janë më dhebi Hanefi, Maliki, Shafi edhe Hambeli, kurse më dhebet nakide janë Eshari, Maturidi, Selefi edhe Sufi. Edhe ka thanë, këtë këto duhet me pasë respekt për njëni tjetërin, edhe mos mu grind, mos me bo përqarje, se përqarje të kanë shkatru mejti në kështu me radhë, Edhe kjo s'ka dyshim se është fshehje e dvërtetës. Nëse kishtë të qenë ashtu, prapë, dhe më thënë, pëse i ka drgu Allahu për nga mërtë? Allahu i ka drgu për nga mërtë, pikrisht për të asjaru njerëzve ku kanë gabim, edhe për të asjaru rrugën, qka është rruga e shpëtimit. Dhe më thënë, cilën rrugë duhet të ndjekin për të arritë shpëtimin edhe për të arritë të gjeneti Allahu të subhanahu wa ta ala e kursa këta njerëz për qëllime politike, për që, për qëllime të arritjes pushtetit, pozitës e, ose përfitimeve dunjas, mundon të gjithve më ia bë qefin, edhe mos më ia prish, mos më ia prisë askujt, e, vetëm për me përfituar ata personalisht, kurse kjo është trafti ndaj tyne, sepse nuk i sqarohet ajo për të cilën ata kanë nevojë. Më thënë, duhet më të regu se për shka ka ardë Muhammedi sallallahu aleyhi vësillem, edhe qka është e, e drejtë si pasunetit të pengamerit sallallahu aleyhi vësillem, cilat ka qenë akidja e pengamerit sallallahu aleyhi vësillem, edhe cilat ka qenë veprat, du më thënë, si e ka falë namazin, si e ka dhënë zekjatin, si e ka gjëru Ramazanin, si e ka bëhaqin pengamerit sallallahu aleyhi vësillem, Edhe çdo gjatë tjetër, çka ka të bëjë me e, normat e, fetare, çka ka të bëjë me moralin, me akhlakin, me sjelljen, me veshjen, me ecjen, çdo gjë, do të thot duhet të u sqarohet njerëzve se si e ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, edhe si janë gabim ti rrugtiera, s'ka nuk janë të pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Pra kjo është qëllimi pse Allahu i ka dërguar pejgamberin. Si që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, kanë në nasu ummet e muahide. Dhe më thonë, të gjithë njerëzit ishin një ummet, ose një fej. Pasaj janë përqa. Dhe thot të thotë të dimë, pikur e ka kryu Allahu, Ademin a.s. Njerëzit kanë vazhdu në të uhid, e kanë adhuru vetëm Allahun. Dere isa kanë ardhë në një popull, të të cilët, Allahu e ka dërguar Nuhin alayhi salatu wa salam peomerin e par. Ata kanë kanë bosurk, edhe janë da, do thot prej të vërtetës. Edhe kanë filluar njerëzit mu për çka në besime të ndryshme edhe në veprime të ndryshme. Thot Allahu kana kana nasu ummatan wahide, do thot njerëzit ishin një umet ose një besim, si më thon. Pastaj u përçan Pas taj ka thonë, pas taj thotë Allahu, febea thë Allahu nëbijin e mubashirin e më mundhirin. Atëherë Allahu dërgoj pëngamer të cilët kanë përgëzu edhe kanë qërtu. Wa enzële ma ahumul kitabe bil haqi li jahku me bejnë në nasi fi me khtelë fu fihi. Edhe me ta ka zbritë Allahu liber, du më thonë pëngamerve të ndryshëm, u ka zbritë libra, të cilët e kanë së qarru të vërtetën, në mënyrë që pengamerit gjykoje mes njerëzve për atë që ata kanë mosmarveshje. Dume thonë, pra Allahu i ka drgu pengamert, që për ato mosmarveshje, grupacione ose grindje që ka i kanë, që gjykojnë si pas librit Allahut edhe si pas sunetit të ati pengamerit që ka ardhë ë mirë po edhe pas kësaj njerëzit janë për ça, edhe kanë janë kundërstu, thot u mahtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'd ma ja'um ma ja'at hum albaynat bagiyan bainahum. Ë mirë po, prap ë rëth vërtetës janë për ça dhe janë kundërstu njerëzit, ata të cilëve ju ka ardh libri, pasi që, do të thonë, ë pasi çu u janë sëqeruar argumentet. Edhe kjo përshka këtë arogancës ose zilis ose <coughs> keçdashjes që e ganë pasë me zveti. Pas të e thotë Allahu, «Fe hëdë Allahu lëdhina amenu li me khtëlefu fihi minë al haqqi bi idhnihi, edhe Allahu i ka udhëzu besimtartë në të vërtetën për të cilën njërzit janë përqa, janë kundrështu, e, i ka udhëzu me lejnë e ti, Wallahu يهdi men yesao ila sirat almustaqim, edhe Allah e ulëzon këtë doje në rrugën e drejtë. Thotë nuk ka thënë Allahu se të pa marr para syj supse keni mendime të ndryshme, edhe drejtime të ndryshme, bashkohuni dueni një, njëri tjetrin se qëllimi si si thoj kë aty Selmanauda, pra na besojmën Allahun, edhe besojmë se duhet me pasup pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, edhe kjo na mjafton. Ani pse ka edani pse i bëjm diku si bën Sirkallahu te diku e kundërson pejgamberin sallallahu alejhi ve selam do të thonë kjo s'është më rëndsi nuk duhet të mja sqaroj njerëzve e kjo apo dishim se është trafti ndaj muslimanëve edhe ës dëmtimi më i madh edhe kjo kjo mënyrë e çasjes është shkaku më i madh për vazdimin edhe për thellimin gjithashtu të përçarjeve mes muslimanëve edhe mos marrveshive. Do të për të zgjidhur problemet e muslimanëve, euh duhet patjetër mi u kthy sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe rrugës së drejtë që e ka zbrit Allahu edhe që e ka sqaruar. Do të thonë nuk ka mbet diçka në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është e paqartë. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktuukum ala mithlil bayda", do të thotë ju kam lënë në rrugë që është e bardhë. Lejlu hake nëheri ha, që nata, edhe nata në të është e qartë sigur dita, e ndrycuar, dhe më thënë nuk ka pa qartësi në këtë rrug, edhe nuk ka ersir, po është dritë edhe qartësi. E, edhe prej kësaj rrugë mundet mu largu, ka thanë, la je zi huan ha illa halik, dhe më thënë prej asaj rrugë e largohet vetëm një njeri i shkatrum, që është i me të vërtet i devijumë, të më thëmë cilit Allah nuk i ka dhënë as pak sukses. Kjo është, në këtë mënyrë, do thëtë muslimantë atëherë do të munden ti e, shpëtojnë të gjitha vështirësive që ka i kanë, edhe do të munden, do të, for, do të fuqizohen, edhe do të, do të amposhtin armikun. E këta thënë se na nuk duhet me folët ashtë për e, mosmarveshjet që ka i kemi mesnesh, se kemi armikë të probaskët e, e sulman musliman do të më bë bashkë me hesht, me mu pajtu me bidatët e më mëkatet me gjinnat, me cirkun ska bëhet vetëm që të bëhemi bashkë. Mirpo kjo si kan thon disa dietar, si thot Shehrabia, hafidhullah, kjo është sikur me gjujt me, me guraleca dy gjil. Nuk e mit gjahun, vetëm jaçetsinin, do të thon ose ja thën vamin si ka thën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam do thot nuk e arrijn at ska do me bë. Edhe nuk e arrin do bin që duhet, po vetëm e bën dëm edhe më shumë. Edhe në realitet këto fjalë të tilla vetëm ja u kanë nxjerrë syt muslimanëve, edhe u kanë thyë dhëmt kurse gjahun nuk kanë dëmtu më shka, e kanë dëmtuar aspak. Do thën at ska ai i cili sulmon musliman nuk dëmtohet nëse mbeten ata me besimet ndryshme, që ka e kundrëfëshojnë sunetin e penamerit sëllallahu anem sëllem, edhe nuk muin mu fuqizu, si ka thonë në Allahu subhanahu ve ta'ala, dhe të në qëfse kini përqarje, me zveti atëhere u largohet fuqia edhe dëshproheni. Edhe këto thirje politike, që ka i bëjnë e khuanël muslimin, në lezrit musliman që 80 vjet nuk kanë prur asnjë hajr, nuk i kanë prur umatit asnjë hajr, vetëm i kanë prur ser më shumë edhe dëm edhe mdhëjoja. Edhe ata, ë, kështu thonë se na duam të bashkojm, të lëmë përçarjet, edhe i bashkojnë siya të sufit edhe ë lloj-lloj devijime, i bajnë bask vetëm për të arritur në pushtet. Donë të thonë e eh, doin duan që tua bën shefin eh, të gjitha grupacioneve, të gjitha lëvizjeve, vetëm që krejt ti duan ata dhe ti votojnë edhe të arrinë pushtet. Donë më thanë kjo është eh, qëllimi. Kurse fena Allahut e lën eh, mësdore, kurse në ndërkohë vetëm e shfrytzojnë për t'i mastruar njerëzit. E këy s'ka dyshim se është mastrim i qartë edhe mastrim shumë i madh pra mësë mi osë qëjaru njerëzve, në qofë se e shet i vla në tanë, edhe për qështje të dunjasë, nëse e shet duke e regullu një sendë vogël, ose nëse e shet duke e regullu makinen e vetë, edhe e shet se është të bë gabim, duesh mi tregu, mi thanë se këtu e kje gabim, se dhe të aprishës këtë këtë pun, e nëse e shet duke bë në fejnë Allahut duke vepru gabimishtë, edhe duke e adhuruar Allahun me diçka që nuk e ka zbrit Allahu, atëherë nëse i nuk i tregon, sigurisht se jetë rasttar, edhe nuk ia ja do të mirën atij. Ëh. Pra çish ka thënë Allahu këtë ajet, që e përmendëm, do thotë s'ka dyshim se ai është rasttar, prandaj emeriton dënimin ashtu për të Allahut, siç ka thënë Allahu në atë ajetin e maherët që e citum, inë nëllëdhine i të mune ma nëzelnamin elbejjinati wal huda, minë ba'di ma bejjenahu lin nasi fil kitab, thot ata të cilët e fshehin, atë që kemi zbrit prej argumenteve dhe udhëzimit, pasi që kemi zqeruat njerëzve në liber, ula i ka jel'anuhumullahu e jel'anuhumullainun, më thënë ata i malkonë allahu edhe i malkonë malkuesit. Nëse njëri ju, dëmë thonë, kjo nuk ka dyshim se është prej epshit. Dëmë thonë, aj njëri që ka nuk e folit vërtetën, aj që nuk e flet vërtetën, dëmë thonë se i pashton epshet e veta edhe interesat e veta. Nuk i interesohen atyre interesi i muslimanve. Si ka thonë, për nga meri sallallahu alim sëllem, eh, La ju minu ahadukum hatta ju hibbeli e khihima ju hibbuli nefsi hi. Dëmë thonë, nuk është besimtarë aiçi nuk i a do vllait vet mirën siçi a do vetvetes edhe nëse njeriu e s'e vllain e vet në devijim edhe nuk i tregon nuk ka dyshim se e, nuk i a do të mirën atij edhe kjo kjo heshtje edhe kjo fsehi e vërtetës nuk është prej imanit të tij po as prej epsit se kush nuk e pason pejgamberin sallallahu alejhi vesellem nuk ka dyshim se i pason i pason epset e veta pa marr parasysh Me qëfar justifikime dalin Pra Allahu e ka dhonë këtë regull Që nuk ka dushim ta Thotë fe illem jes të gjibu leke Fa'lem enema jet të bi'une e hua e hum Dëmë thënë qovë se ata nuk të përgjigjen ty Atëher dhije se ata i ndjekin epset e veta Nuk ka tjetër Dëmë thënë nuk mundet me qenë njeri ju edhe Në kundrëshlim me rrugën e pengamerit sallallahu a.sallem edhe me pretendu se i frigohet Allahut edhe ja do të miren muslimanve, e kështu merad, e kështu merad, dhe thëtë nuk ka dyshim se aj i ndjek edhe i pason epshet e veta. Pastaj ka thonë edhe kitë pikë që da përfundojmë, edhe dy pika në realitet. Ka thonë autori Rahimallah, pikën 81, Wallahu të baraka wa ta'ala se mi umbesirë, samiun alim, jedahu me pësu të tanë, dhe thëtë, Allahu ilartësuar është uh, që, uh, që dëgjënë gjithë shka, shë gjithë shka, dhe më thënë në është gjithë dëgjues, gjithë shikues, gjithë dëgjues dhe i gjithë dishëm, duartë të ti janë të shtrira, ajë uh, qadë alima anë lë khalqë ja sunahu qabla në jakhlukahum, e ka ditë se kryesat e ti do të kundrështojnë, do t'i bojnë gjuna, du më thënë mëkate ati, para se ti, ti kryoj, ilmu hu nafidhum fihim, du më thënë dituria ati dhe përton të të gjitha ta, felëm njëm na'hu, ilmu hu fihim, anë hëdahum lë islam, du më thënë edhe nuk e ka, ka pëngu Allahum dituria që e ka pas për ta, që të mos i uvzojnë islam, Wemna be alaihim karaman wajudan watafaddala falahul hamd. Do të thënë edhe Allahu ja ka dhënë u ka dhënë njerëzve këtë dhunti, Islamin, pra, prej bujarisë dhe fisnikërisë së tij, si dhuntia ve dha dhurat, dhe atij i takon gjithë lavdia. Do të thënë këtu i ka përmend këtë an kët uh, paragraf disa cilësitë të Allahut se Allahu është uh, gjithë Dëgjues, të më thënë që dëgjënë gjithë shka, edhe asëgja nuk i shpëtënë dëgjimit të ti, ose nuk i ikë ik dëgjimit të ti asëgja, edhe asëgjë që she gjithë shka, dhe asëgjë di gjithë shka. Duartë të ti janë të shtrira, të më thënë edhe u jepë robërve të ti, prej dhuntive të ti të panumërta, edhe e ka ditur, pra prej diturisë a laud, që thështu është se, E, për para se t'i kryoj kryesat e ka ditë se kanë me bë mëkate edhe kanë me kundrështu urdhërin e Allahut mirë pa Allahut va ka dhon këtë mirësi edhe i ka kryu edhe gjithashtu Allahut e di se cilin kur banë mëkat pa marë parësish sa shtifshet aj prej kryesave tjera thë, prej kryesave tjera të thëtë kryu e si i ti e di se ku e banë mëkatin edhe si e banë mirë pa prapë se prapë edhe pse e di Allahu i jep udhëzim, edhe i jep mirësi të tjera, edhe e falë. Edhe gjitha këto janë prej bujaris dhe fiksnikris, Allahu të subhanahu e ta'ala. Për ndaj dhe të mati i takon e gjith lavdia. Këtë mirësi, ua ka dhanë Allahu edhe atyre që kanë bë shirkë, dhe më thënë mushrikëve të mekes, ua ka dërgu për nga merin, edhe përmesti i ka udhëzu, Pra ndaj, Allahue ka përmenë këtë mirësi, ka thonë, Hua lëdhi ba'athe fil umijina rasule minhum, jetëlu alejhim ajatihi wa ju zekihim, wa ju allimuhum ul kitabe wal hikme. Dë thëtë Allahu është ajë që ka dërgu popullit analfabet, pra të dërguar nga mesi i tyre, i cili u atësiton ajetet a Allahut, i pastrona ta dhe u amëson librin dhe urtsinë wa in kanu min qablu, lefi dhalalim mubin, edhepse më parë ata kanë qenë në devim të qartë. Në më thënë, edhepse e kanë pasat devim, edhe i kanë bo më kate Allahut, dhe thëtë Allahu ja ka dërgu këtë mirësi. Po ashtu ka thënë Allahu, wadhkurur ni'met Allahi alajkum, idhkuntum a'daën fe alla fe bejne kulubikum, dhe thëtë, përkujtoni për dhuntit e Allahut,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 Dë thët, këto janë të gjitha prej mirësive të Allahut, për cilat Allahu e mëriton për këto dhe për tjerat, dë thët, e mëriton që ti jepet lafdia e plota ti, subhanahu e ta'ala. Pas të në pikën të dhe të dyka, thonë, wa'lem ennel bisharat e indel meuti thë lathu bisharat, dë më thënë dhije se përgzimi, ose lajmërimi që jepet njeriut në vdekje, është tri loje, i qehet absir ya habib allah bi ridallahi wal janna domthan uh, dikujt i thuhet pergza uh, maqet merci o i dashuri allahut se t takon knacsi allahut edhe xheneti u qal dikujt i thuhet absir ya adu allah bi ghadab allah wal nar pergza o armike allahut ose merrekit lajme armike allahut se ty t takon Hidrimi Allahut dhe Gjehennemi, wa ju kal, epshirja Abdallahi bil Gjenne, ba'de l-Islam, edhe dikuj ti thuhet përgëzo rabi Allahut, se ty të takon Gjenneti pasi kehin Islam. Edhe thot, hadha kaulu Ibni Abbas, dhe më thonë, kjo është fjala e Ibni Abbasit. Hadithet janë, dhe më thonë, hadithet është përmend, jo me këto fjallë, dhe thotë njeriut për parafdekjes, i vinë me lajket, si që s'jarohet në hadith, gjërësist, edhe kur vjen me lëkull me uti që t'ja marë e shpirti, ka në hadith thuet se i thot, dilë o shpirt i mirë në knatsinë Allahut dhe mëshirën e ti. Kurse mëzbesimtarit i thot dilë o shpirt i keqë në hidrimin Allahut dhe dërimin e ti, eh gjithashtu, thotë edhe gjithashtu në varr, pergrizimet janë për xhenet ose për xhehenem. Ëh pra secilit i tregohet vendi, ti në edhe vendi ti në i të xhenet dhe vendi i të xhehenem. I thuhet besimtarit, "Ky ka qen vendi jot në xhehenem nëse nuk e kishe besuar Allahun. Mirpafallahu ta ka zëncuqit këtë vend me këtë vend në xhenet." Edhe mos besimtarit i thuhet, "Ky ka qen vendi jot në xhenet." nëse kishe besu, por ti nuk besove, edhe kundërsove Allahun, dhe ky është vendi jot në Xhehenem. Edhe këtu si duket e ka përmend këtë llojën e tretë për njerëz që ka bëhen musliman në çastin në çastet e vdekjes, do të thotë se Allahu i fal ata, edhe u a jep këtë mëshirë më dashtore, për shkak se e kanë pranuar Islamin edhe kanë pranuar fejnë Allahut. Përbesim të artë, Allahut ka thonë në Kuran, inë në ledhine kalu Rabbu në Allahu, thumë më stekamu, dhe më thonë ata të cilët, thonë, Zotë i Jonë është Allahu, dhe qëndrojnë këta, pra të palu haqëm dherin vdekje, të të nëzëllu alejhimul me laike, atëherë atyre uzbresin me laiket, dhe thotë në qastët e vdekjes, edhe i thotë, ose në sprovën e varrit, اذا يوثون الا تحزنوا الا تخافوا ولا تحزنوا دو متهم مسو فريكصوني اذا مسو بيكلوني وابصروا بالجنه التي كنتم توعدون اذا بغزوني دوثات س كني فيتو جنتين التي كان يوشت برمتوار نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره دوثات نايي مبروجيت سيت تواي ن دنيا وناخره wële kumë fi hama të shtëhi enfusukum, wële kumë fi hama të dëun, pra në gjenet dhe të dikeni të gjitha ato që ua kërkon në shpirti, edhe aty do, do të jepet gjitha që kërkoni, në zulem min gafurir rahim, do të të kjo është vend që ua ka caktu i e, falësi mëshiruesi. Pra kjo është mirësia edhe përgzimi në shka jepet, besimtarit në momentet e vdekjes ose edhe në jetën e varrit, do të thatë se është i pergjysmë se do të shkojë në xhenet. Kurse e kundërta vlen për mosbesimtarët dhe munafiqët, të cilët marrin pergjysmë se do të shkojnë në xhenem. Allahu na gzoft në momentet e fundit të jetës sonë, na i përfundovë na i përfundovë jetën me atë gjendje që është iknashur Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe na në përgëzoft në to momente dhe në bavt pjestartë ose banor të gjennët të lë firdosit me pengamertë me të sinqertit, me dëshmorët edhe me të dhevoqmit. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed, wa akhiru da'wana, en ilhamdu lillahi rabbil alamin.